Уступалося йому своїм білим сином навіки з його шатра і його дороги. Цягани разом із Радою спали, в убиті, і лиш два усунулися з поміж них котячими рухами. Був то старий Андренаті і його вірний товариш, музикант, симбаліст, що ніколи з ним не розлучався. Обидва вони змовилися передом не пити стільки, що другі, а як усі поснуть, винести мавру шатрав раз дитину і тим способом вирвати її з рук раду та охоронити від смерті або щонайменше від якогось каліцтва. Постанови старшини між циганами були іноді страшні, і тому вони порадилися між собою, не втягаючи нікого в тайну, Виности скорше, як за чотири дні Мавру шатрів, та так врятувати її від лиха смерті. А маючи її раз по раз шатрами, вони вважали її врятованою. Мавра була мудра і хитра, і, певно, дасть собі раду в житті, заки знов коли стрінуться. Дитину її підкине Андренаті, бездітному богачеві, може, От там десь в однім із сіл за горою Чабаницею, і буде все добре, ліпше так, ніж загибати або бути покалічною на весь вік. Радолюбив іноді калістом стить на своїх ворогів, і того боявся старий музика. І наколи справді всі заснули сильним сном вітрунку, заправлену гандронаті усипляючим зіллям, за котрим ходив він два дні по горах. Андернатій і товариш винесли мавру з дитиною шатра. Не гинути мала вона, молода і красна, одинока дитина його, як яка зверюка, але жити, жити між добрими людьми, ще далі. Світ широкий, Бог годує всіх, і її вигодує також. Прираду їй, оставати згоді. Він пімститься на ній на ціле життя, коли вона лише підійметься на ноги. З свого славного батька, всемиградського атамана циганів, своєю злобою вдався лихий і мстивий, як смерть, дарма що красний, як місяць, і понад свій вік мудрий. Мавра також упоїна зілям мертва як і її, Виносили і не чула нічого. Лише місяць бачив та зорі, що діялось більше ніхто. Андранатій дзвонив зубами, як її виносили. Жаль, огинався. Але ліпше нести на ласку між чужі люди, як бачити вбитою або навіки покаліченою. Так все ще побачить її колись у житті. Пізніше або скорше віднайде але калікою бачите гірше, як смерть. Ішли чабаницею попри гучливу ріку, що пінилися і металися в своїм ложиську, диким розгоном розбиваючися від час до часу об велетні камені. Ішли в противну сторону висих шатрів, аж найшли відповідне місце, де були певні, що воно є подалік від села, і навідуване людьми. Недалеко млина, недавно повдовілої багачки Іванихи-Дубихи, гетьте від села, уклали мавру під високою розложистою смерекою і заставили. Смерека вважалася циганами святим деревом, що охороняє від смерті і є товаришем цигана. Поки що була вона тепер одинокою, охоронною, нещасливої, доки не змилосердиться над не якась добра душа людська. Обіцплячі поставили клунок з усіма її речами і червінцями, що зібрав товариш-символіст із землі і дарував тепер донці свого вірного приятеля Андренаті. Відтак пішли. Товариш уперед, щоб лягти назад на місце, не збудивши нікого підозріння. А Андренаті пізніше. Андренаті вернувся на хвильку,